you sleep on the radio, Thomas Cromwell and Samuel Thompson Ghostshow. Presenting for the first time in radio the amazing interplanetary adventures of Flash Gordon and Dale Art. These thrilling adventures come to you as they are pictured each Sunday in the Comic Weekly, the world's greatest pictorial supplement of humor and adventure. The Comic Weekly, now printed in 32 tabloid-sized pages, each page in full four colors, is distributed everywhere as a part of your Hearst Sunday newspaper. Rádió, Temple, kiadás, a Széppöltemplom, Szifi különkiadás, vendégünk a hármas könyvelés. Szia! Mutatkozzatok be nekünk egy kicsit! Sziasztok, Én Balázs vagyok. a hármas könyvelésből, ami egy internetes rádió, nem így földi sugárzással terjed, mint a TILOS hanem letöltése, de most nem is azért vagyunk itt, hanem nagyon szeretjük a könyveket, a science fiction mint téma nagyon érdekel bennünket, és hoztunk egy csomó science fiction-nel kapcsolatos zenét, meg nektek. És hajnodtassam be itt a kollégákat. Sziasztok, én kis Gabriella vagyok, a hármas női tagja. Ennyi érdekes rólam egyelőre. Sziasztok, én pedig vagyok. Szintén fiú. <gül> Szintén fiú. Szintén <gül> Gondoltam, nem kell. Köszönjük mondani. szépen. Azt az érkező megsugom, hogy ez az ene a Flash Gordon című. Így van. Próbáltuk úgy összeállítani Fiam a műsort, van. hogy időbe is térbe is ugráljunk, ahogy kell. És Flash Gordon az több, több időpontban is érdekes volt, de számomra az érdekes, mert a 20-as évek elején ezzel kezdődött a science fictionnek ez a lézerpisztolyos vonulata, magányos, fős lézerpisztolyjal, és szerintem ez azóta is a leg, legfontosabb, erre nem legyen lézerpisztoly bármiféle science fictionben. És a zene egyébként a Flash Gordon film, ami már sokkal modernebb, az nem a 20-as években készült. Igen, igen, az intro az meg a 20-as éveknek a promója volt. Igen, a igen. Az az érdekes ezekben a történetekben, hogy mindenféle médiumban megjelentett a a képregénysorozat, hogy a Flash Gordon és a Buck Rogers is indult, átalakult, akkor lett rádiójáték belőle. Ugye mi szeretjük a rádiót és a... Meg a a játékot is. Igen. És a gyakorlatilag utána a TV sorozat is lett belőle, sőt volt egy mod modern tévésorozat két-három éve, de az iszonyatosan szarú sikerült igazi multimédia franchise, talán csak videójáték nem volt belőle, de megfogsz az, megfogsz meg fogsz az az is. Egész biztos, hogy volt, ha bár én nem láttam. Vagy flikperlek a láb. Igen, igen. Oké, okay, uh. szerintem, így van, még, még az az érdekes, azt azért elmondom, hogy, hogy ez a Flash Gordon és Sugar régen téma ez más országban is megjelent, nem csak az amerikai kultúrában. Tehát mindenkinek tudom ajánlani, aki, aki németül akar tanulni, hogy szerezze be a Perry Roden sorozatot, ami a német sugárkisztolyos változat, és több száz ilyen kis regény jelent, meg elég rövid, meg fiataloknak készült, úgyhogy lehet olvasni, csak azért ebben is van ilyen techno ilyen képzett német szavakat tipikusan borzasztó nehéz lefordítani, és akkor még ilyen techno -jargon és belekerül, de nagyon jó történetek. A lényeg, a lényeg, hogy a végén csak megvenderek résznek egy szőkenőt, tehát szőkenőt vagy a világot. Szőkenőt vagy, vagy a világ És még egy ilyen nemzetközi sztori, hogy nemrég jártam olaszországban és megláttam a vonaton a szembeülő kezében egy néten Newer, Newer című skifi képregényt, abszolút ugyanez a az ilyen régen témájú volt, és gyönyörű borítója volt, és tökre sajnálom, hogy ilyeneket nem lehet kapni nálunk. Olasz képregény az király. Jó, akkor ugrok is közbe zenében, hogy azért haladjunk, mert sok téma van. Gorjá, de Hát valami olyasmi lesz, az, ami sokkal izgalmasabb lesz. A Necromantics-től a Return of the Living Dead, amivel egy kicsit így a zombi témába is belekukkantunk, mert az is szkifi. Hallgassuk ezt meg. is tértünk. Na, Szóljatok bele a mikrofonokba, hogy, hogy halljuk, hogy szóltok. Beszélek ezt a számat, ezt én kértem, mert nagyon úgy tűnik, hogy a vámpíroknak lassan leáldozik, és ugye nem is teljesen sci-fi a téma, de majd azzá tesszük, és jön a, a zombiknak az a három éve, amiatt alatt a Hollywood és a könyvipart teljesen a témát. Én nekem csak azt az jelzik ebből a témából, hogy hogy tudnak ilyen romantikus szállat belecsempészni, tehát a szerelem a halálon túl, tökéletesen klasszikus. Aha meg az álompor. Mi amit Ja, valójában tényleg van ez a Walking Dead sorozat. Biztos követitek. És ott is megjelenik ez a szál, hogy mi van, hogyha anyu lesz zombi, és akkor apu nem, nem akarja lelőni. De már rángatja a kilincset. Én már láttam erre egy karikatúrát. Elég csapni való, de azért elmondom, hogy daruljátok neki is. Ez a lány hazaviszi a zombi barátját, és akkor azt, azt magyarázza hogy ő végre az agyamért szeret engem. Haha. Oh. Oh. Ezért, hogy később elnézést kérünk. Nem, Most ezek nem. teljesen jók így kellene nekünk. Szóval lehet ez egyébként stifívés tenni például a Mayra Grant, aki idén nem kapott Hugo díjat. Ő... Vagy Hugo díjat másképpen. Igen, hogyha franciák vagyunk. Szóval Bim? ő azt csinálta meg, hogy nem, én nem érdekli igazából a zampi Apokalipsz 25 évvel később a a a történetét, mint amíg az bekövetkezett. És van egy szépen kialakult állam, egy szépen kialakult vidék, ahol ott járnak a zombik, falazott városok és politikai összeesküvésnál. Ez már tökéletesen működik. Ez egy teljesen jó trillertéma, végül nem az van, hogy menekülünk és felmászunk a, a szupermarkentek tetejére, ahol van természet, amerikában vagyunk, akkor van benne történy is. Mert ugye az fontos tény, hogy nem tudnak lépcsőn fölmászni, illetve létrán fölmászni a zombik. Aztán valami probléma? Nem, nem, ez, ez valahogy így van a szabálykönyvben. Ugye van ennek egy szabálykönyve. De igen, be az be a a is ambi. voltak, aztán az, az sem. Aha, az sem egy már. De például nagy víztömegen át tudnak gyalogolni, azt olvastam. Úszni nem, de átgyalogolni igen. Hát ezek nagyon jó dolgok. Fontos, hogy mindennek legyen ilyen szabálya. Lassan áttérünk a következő témánkra, de szerintem a zenévől Dobjuk a zombit, vagy van még valami de fontos? vagy. mondhatok még hapnálkozni. Hát még hogyha hát hát hát mondani, hogy hogyan kell túlélni, mert azt tudom, hogy szabálykönyvet olvasd ehhez az oldalához. Igen, igen, van a Zombie Survival Guide, amit yes. mindenkinek javasolok a Max Brooks nevű írótól ha ezt nem sikerül már beszerezni van a World War Z című könyv amit viszont megtaláltak most a könyvesboltokban gyönyörű, ilyen kemény borításba, és minden karácsonyfa alá kell szerintem egy zombi könyv legalább Hát most Vagy majd 2012-t is majd túl kell élni, mert most mindenki a hogy Hát de akkor nem a zombik jönnek, nem? Hát éppen ezért lesz vicces, hogy képzeld el, előbb jön egy mondjuk karácsony és szívesszer között egy zombi támadás Viszont egy kicsit menjünk át az űrbe, én azt mondom. Aztán majd még újból bejelentkezünk. a galaktika témakörben. Ugye az, ennek az intróját hallottátok az előbb. Ezt egyébként a Gabi választotta ezt a témát, mert eh, nagy rajunkója, de nem a régi sorozatnak, igaz? Igen, valójában a második sorozatnak, ami a legtöbb ember úgy ismer, hogy a sorozat van egy, egy kopuk tojásról van szó, mert mi ugye a könyveket szoktunk kivesézni, de a Bethlehem Galactica az egy sorozat, és nem, nem tudok könyvről, tehát annyira nem vagyok nagyra Egész nyom, biztos én. mindenből van könyv. Tovább képregényes játék. Igen, igen. Jó példa erre, hogy van iPhone-os játék már, Infinity Blade, amiről regény van, és van Angry Bird szakács könyv, tehát elmondhatjuk, hogy mindenről van könyv. De mondjuk csak malac van, nem? Aha, vagy, vagy tojás ételek. Ja. Uh, a Petraszer Galaktikából készült társasjáték, ami úgy tudom, hogy végtelenül komplex, de még nem játszottam vele, mert de mindenképpen ki akarom egyszer próbálni. Maga a sorozat, nekem a Science Fiction sorozatot jelenti, azért, végtelenül szubjektív dolgokat tudok róla csak mondani, remélem, ezzel nem húzom ki a gyúfát. Ez teljesen természetes a naphoz is, illik meg a műsorhoz is szerintem egy, egy remekül, kiválóan indult Science Action sorozatom, és sajnos egy közepes, misztikus sorozatként ért véget, tehát a rajongásom nem tesz, teljesen elvakultá, de csodálatos elemei a, a, a történelemnek, az emberi szabadságnak, a döntéseknek, a, a szituációknak a bemutatása. Hát Plusz, meg, ami ja. nagyon fontos, szerepel benne Edward Olmosz. Igen, J. J. Holmes, számolás, igen. Akire visszatérünk. A igen, ő sok, sok helyen szerepelt, meg, meg sokféle nyelven beszélt már. Igen, meg aztán ő magyar származása is. Szeretjük azért. Báncsi. Magyar származású, de nagy tiszteltben van a latinok által is, mint latin amerikai egyébként. Ez még nagyon fontos eleme a Battle Star Galaktika eredeti sorozatnak, mert azért azt is említeni kell, hogy ezt ugyanaz a, a, a Larson vagy hogy hívják a producert, aki Igen, a Night Rider csinálta. Nem? Igen, egyébként meg és zenében a és zenében meg megint vicces a dolog, hogy aki a Battle Star Galaktika a régi sorozatnak a zenéjét csinálta, és a Night Rider-nek a zenéjét ő csinált valamit, amit fölírtam, de most nem fog eszembe jutni. Pedig milyen jó sztori lett Igen, van. pedig nagyon jó sztori lett volna. Ellentétben még azt, azt úgy megegyezni, hogy azért is nagyon jó szerintem ez az újra gondolt Battlestar galaktika, mert azon kívül, hogy a történet eléggé megfogó volt még akkor is, ha le kellett csapniuk két-három epizódba egy, egy évadot. az, hogy technikailag, tehát látványilag, meghezzenéleg is valami hihetetlen alkotta. Tehát érdemes megszerezni a teljes soundtrack -et és akkor most még hallgassunk egy olyan témát ebből a, erről, a, vagy erről a filmzenéről a negyedik évadból ami egy Jimi Hendrix által is eljátszott dal nem tudom, hogy éreközben szpoilerezni persze, de... persze rossz vége van? Hát de en... vagy a, a történetről? igen, igen, Aztán igen Azt <laughs> már annyira régi ez a, a régen volt a volt gyilkos <laughs> És a kutyája. Igen, hogy, hogy voltak éppen a sorozat úgy fejeződik be, hogy az a, ezt a zene gyakorlatilag már a múltban egyszer kidolgozták. Tehát Jimi Hendrix, illetve Bob Dylan ezt voltak éppen úgy nyújt le a közös tudat alatti bal. jönnek. És véletlen fordított és hogy a sorozat kevér fölhasználtak ezen élemeteket. Akkor át is, át is csúszunk oda, aztán majd hamarosan visszatérünk a Metropolis témakörre. Tidim, tidim, ez kicsit az olyan félre konfreláltam a dolgokat, ez nem a Metropolis, hanem a Blade Runner. De az még visszatér. Az vissza, persze, persze, csak rosszul látok. Szóval Blade Runner prologus és fő téma, majd mindjárt be is vadul egy kicsit a zene. kicsit majd is húzom. Ezzel kapcsolatban De szerintem annyi szorítok van, hogy nem is tudok. Igen, igen, benne. mindenki ismeri a Blade Runner-t. Az biztos, De Még azt a például a nem el, tudom, igen, meg a háttér történet, hogy izé Philip Kédik novella ugyanből készült, de aki így elolvast az tudja, hogy abba a Blade Runner kifejezés egyáltalán nem szerepel. És szerintem egy rettenetes jó film cím, nem? tehát akármit is jelenthet, és mégis hú. És a producerek is úgy gondoltak, ez egy teljesen más regénynek volt a címe, aminek a jogait megvásárolták a film és az a szerencsénk, hogy magyarul is megjelent ez az regény, de Ádám, valami ezt majd visszavonták, hogy betiltották, vagy hogy volt, volt ez? Valami, volt valami, volt körülöttem, hogy nem lehet már kapni, vagy forítás, fordításhoz, vagy a az jogok, miatt vissza kellett húzni ezt a piacról. Aha. Mindenesetre ezt gyorsan hírja és akkor azt nem lehet hogy néz meg, meg ezt a könyvet. Igen, igen, és kénytelen voltam megvásárolni. A, a limitált kiadás feelingje abszolút megvolt hozzátenni, hogy ez egy borzalmasan rossz könyv. Tehát van egy Ellen Norse nevű író, aki egy ilyen hobbista író volt egyébként a, valamiféle orvos háttere volt. És akkor próbált egy, egy tipikus, vagy próbált ilyen science fiction e, regényben megfogalmazni valami nagyon fontos, szempontjában nagyon fontos pontot, hogy a, az általános egészségügyi ellátás meg ennek az ára, Mit tudom én. Egy rettenetes, unalmas ilyen Um, orvosok számára is valószínűleg unalmas regényt csinál, de valahogy ez a Blade Runner kifejezés az értéket képvisel. Közben csörög a telefon de egyébként, csak az lehet, ez nem ezek a Ezek a hallgatók... Ezek már a lelkes hallgatók. Igen. Ja. Szóval az az érdekes, még hogy ebből a címből felbéreltek egy rendes írót is, hogy, hogy írjon talán egy forgatókönyvet. És ez a William S. Burrow nevű író volt. És a ilyen, nem igen, igen, és, és en, ennél sokkal rosszabbat nem is választhattak volna. A, a regény, amit már nem lehet akkor kapni, de biztos így secondhand még hozzájutott, a, a forgatókönyvet is tartalmazza, és gyakorlatilag egy megfilmezhetetlen űrület volt. Szóval ki a munkásságát, bőrhoznak, az úgy nagyjából sejtheti, hogy, hogy itt a kábítószerfogyasztás és a... Ugye az egyik hallgató hogy hiányolt, hogy most lenne a meleg műsor, és, és miért mi vagyunk. Abszolút ez a bőrös könyv tetszene neki, tehát hogy a melegség az sugázik a könyvből. És valószínűleg ezt is félredobták, de a címet megtartották, és ráragasztották erre nagyon jó Philip kédik történetet. Tudom, mi az igazán vicces, hogy a, az én orvosos, undergroundos, sötétkevős filmet meg igazából leforgatták, illetve a... A különben nem túl jó Johnny, mert van egy olyan 15 perc, egy ilyen Endoglown klinikán játszódik, ami pedig yes. totálisan hozzá ezt a fajta érzést. Ez a... valamiben berendezték, törezedik a csempe... Aha. És Harry Rollins volt benne, az orvos. És Henry Rollins volt benne, a nagyon jövő. kemény orvos. Így van. Egyébként itt ebben az összefüggésben az az értelme a Blade Runner címnek, hogy, hogy ez a futár, aki konkrétan ezekre az illegális uh, műtétekre szállítja a kórházakból, meg a kontaktsaink keresztül az illegális műszereket. Tehát itt abszolút van értelme. Hát minden jó van azért. Uh -huh. A biotechnológiai jövő volt legalább 30 éves, szóval most is az. Igen, pillanat lekapcsolom az implantumat is. Egyébként, nem tudom, arról is akartatok beszélni, vagy legalábbis szóba került az Edward szómosz már korábban. Igen, igen. Azt, mert... azt el akarjátok mesélni, akkor megmutatom a hogy hogyha elmondjátok, hogy miért érdekes ez. Na, na, nyomassad be Jó, van, akkor hallgassunk már egy kis skitet, és akkor utána majd elmondjátok, hogy ez miért jó. Figyeljetek minden szóra. Hamarosan. Adnarkowe się angambite. He say you under arrest, Mr. Decker. Got the wrong guy, pal. Lo Ne a play, he say you Igen, ez volt a rész, mess és bad head. Azt mondta, hogy lófasz. Csak azt mondta, hogy lófa. <gül> Tényleg szabad a tilosba lófasz mondani? Nem, egyébként sehol nem szabad Elvizést. ilyet mondani, de ős itt azt hallottuk, hogy lófasz, azt hallottuk, hogy lófa. Mert hogy ez egy ilyen magyar szlengre visszautaló a, a nyelvet, amit beszéltek ott a Blade azt ilyen többféle nyelvből keverték össze, így és van. ezért megtanították is A ezt jövőbeli a... Metropolis hangulatot hozva ezzel. Hát mert, mert a magyarok ott is megélnek című. Pont ugyanazt tanultam meg, mint a magyarokkal sőrözni, és is ezeket tanítjuk meg elsőre. Így van. Meg adj még két sört. Jó van, akkor szerintem Blade erről most pillanatnyilag ennyit. És akkor egy kicsit tovább csúszunk. Annyit még így megjegyzek finoman, hogy még később fogunk egy kicsit visszatérni a Johnny Mnemonikra, a másnak, akkor ilyen háttérzeneté volt őrben. Sőt, Burroughs-es egy még. Yes! Ez ilyen koncepciós dolog, mint Hiper amit mi a most igen. igen. Klikhelyetek a 10 perccel későbbi Archívra majd, amikor oda visszajön az előző rész. kort kis zene. Jó témát váltottunk. És a következő Indianout. témánk. Igen. Az előző az Joko Kanno és a Steedbelc volt, Ingen. ami egy meg szám egészen, addig, hogy még nem hallasz belőle egy élő felvételt, ami pont takra szól, mint a albumverzió. Tehát ugyanez a könnyedség. Igen, ugyanez a virtuozitás, ugyanez az improvizáció papír, papírból, pedig jelpás szívi egyébként nem ilyen, és ezt akartam itt elmondani ennek kapcsán hogy ha magyarul, Magyar nem is igazán fordítanak mondjuk japan science fiction a, a Butter Royal, amely túl nem szoktam látni könyvesboltban, angolul viszont egy csomó minden elérhető és Van. nagyon izgámos dolgokat csinálnak. Azért vannak a science fiction Abe Kobo, meg Komatsu Sakió voltak. A bárki, akik még... aki már nem halott. Ja. Pocs. Egy pillanatig nem akarom magyar kölyök sugdosni, de, de bárki, aki, aki még ilyen, ne adj isten, 20-as, 30-as éveiben jár, és akkor azoktól valamit Project Tito, akit akartam emlegetni a harmadik című, mivel ő is meghalt, de mentségre legyen szó, szóval ő, ő legalább fiatalon. És az mondjuk egy tökéletesen szép ilyen megváltós, mennyire akarunk szabadságot, és mennyire akarjuk azt, hogy jól legyen a világ között ingadozó regényt írt, ami a hajkaszorú kiadónál jelent meg, akik most az aktuális óriási meg kedvenceim, mert angolul minőségben hoznak ki a Science Fiction-t mennyiségben. Nekem nagyon tetszik ez a múltkori író, akit ajánlották, nekem, az volt projekt ito, projekt ito, ito. Ez van neve. Igen, a nevek. ito. Igen ezeknél. Meg... kellett küzdenem mint Hiroshi uh, Sakura zakával ez az. Figye, akármit mondhatsz, elhiszük. Uh, Bármit elhiszünk neked. Egyébként ami közben szól az a akirának a filmenzeneiben az illusion Tune. Na, lehet, hogy a filmekkel tök szerencsések vagyunk, azt, azt akartam is említeni, hogy, uh, hogy animéből, ami, ami science fiction van és ami fontos, az nagyrészt elérhető magyarul, meg megjelent, meg, meg lehet nézni moziban Ghostbusters-et vetítenek évente kb. Meg ott van a TB csatorna, ahol megy a Animax, vagy a Animax, ott is nyomnak minden fel. egyébként meglepően tág körbe. A david is lehet látni. A japan japan. képregények is bejöttek rendesen. Lehet, hogy csak a science az ilyen kis most a a japán kultúrán, Nem fogyasztják a 15 évesek. Hát science-ükségűen egyébként sem olvasnak az emberek személytől. A a 15 évesek alapban nem nagyon olvasnak Egyébként. Pont a hétvégén láttam, hogy egy magyar, magyar történelmi regény, magyar szerzővel, még csak nincs angolnak át, a fickó. Az elment 25 ezer példájban is élnék, meg majd harmadik kiadásban az Ulp és hát ehhez képest az 1500-3000 szoktunk beszélni. Ez a nem szokás, olvasok beszélünk róla. Igen, kivétel. Ezek voltak a régi számok amiről múltkor beszéltünk, hogy így mondjuk a 80-as években vagy korábban azért fogyott rendőszernek. Kiadták annyiban? Igen. Kiadták? Igen, de ennek példányíti, azóta is mindenhol lehet venni, bármelyik sarkon. Igen. Aha. Ezzel azt a körben, hogy ezt nem olvasták minden? Nem vagyok benne biztos, hogy IT-nek volt 176 magyar olvasója. Hmm a rajzos, képregényes változatnak se, vagy? Azt nem tudom, mennyiben ment ki. Én csak a Kozmosztok, vagy Galactikának néztem a számait, fent vannak egyébként a Wikipedia oldalának, könyvsorozatnak, és tényleg 60-70 százzer példányok mentek ki bármiből, és azt mondjuk értem, hogy egy, egy csillagokáború regényből is adtak annyit de egy uh -huh. közöpesen ismeretlen első könyves magyar szerző, első és utolsó könyvből nem biztos ezt utolom és gratulálom neki meg emlékeztek, voltak ezek a ilyen Star Wars folytatások meg ilyen Terminator oh. folytatások amit csak magyarok adtak, hogy egy magyar író írta és ez úgy jelent meg mintha annak a franchise-nak a könyve lenne a jó kis 90 es évek álfordítások álfordítás uh -huh. csodálatosak voltak Tovább lépünk azt hiszem a következő témára, hogyha nektek is jó így. A, Mi bajunk lehet? A zeneszerzője, amit, amit be fogok rakni következőnek, az Wendy Carlos. Akit honnan ismerünk? Hát attól függ ki, honnan ismeri. Én speciél a hallottam először róla. A tron a zenéjét is ő csinálta, ami egy nagyon kemény soundtrack egyébként. Egy elég jó kis filmnek lenne, így gyerekként. És most viszont egy teljesen másik zenét fogunk tőle játszani méghozzá Clark Work Orange eddig betétjét. És akkor ezzel a lengyel-tel helyérvítést is teszünk közzé. Mert yes. hogy amikor ez a lemez készült, vagy amikor ezt a felvételt csinálták, akkor Vendi Karloszt még Walter Karlosznak hívták. Wow. Már is visszatértünk a korábbi kérdésre. <laughs> igen, igen, igen. Igen, és csak azért nem beszélünk bennünket, meg a kultúra világáról, ahol az én nem váltós történtek, azok nagyon gyakran fordulnak elő, mert Gabi tindeget, hogy ő, ő inkább a én itt snogulnék egy kicsit, ugyanis nagyon szerettem kamaszkoromban ezt a könyvet, aztán persze a film is elég kultikus. Valamilyen oknál fogva az egyik mechanikus narancs, másik gépnarancs néven futott. A gépnarancs az a könyv, és Anthony Burgess, aki volt az írója, aki egy elég érdekes figura, napi 80 cigit elszívott, és meglehetősen jól állt az alkoholhoz is, és ebben a rosszal remekül kiadták, De minden esetben nyomott, hogy ott rajta az az életforma és 70 évesen bele is halt ebbe, de addig viszont jól töltötte az életét. És uh, számtalan dolgot csinált, többek között nyelvészkedett, zenét szerzett, és ezek mindegyike megjelenik a regényében. Például az a, a mechanikus narancsban, a Alex, kicsi Alex, aki egy ilyen tínézser bandának a feje egy ilyen csodálatos orosz-mongol keverék nyelven kommunikál, és itt az ember használt veszi annak, hogyha elég öreges van, amikor orosz volt, tanították az iskolában Főleg azért, mert abban a könyvben, amit én olvastam, nem nagyon volt lábjegyzetelve minden szó. De uh, burgess egyébként a többi könyvben is ez megjelenik ez a nyelviség. Például az egy tenyér a csattan a című könyvében, ott viszont egy teljesen szellemi, fogyatékos, idióta, szőkeházi, amerikai házi asszony végtően egyszerű nyelvi rétegét tudja megjeleníteni Burgess-t meg, meg, erővel, de az nem teljesen science fiction. És ami még szerintem érdekes a filmről, hogy az a máka meg Dával szerepel benne, akit szerintem minden, Aki minden meg... filmben igen, szerepel. Igen, igen. Ez még az a korszaka volt, amikor még igazán jó filmekben szerepelt. Kezdtem, nem ez volt az első filmje, de az If, ami szintén ez a látszódófűság film. Aztán ez a, a meonikus narancs, ugye, Detto, és, és a Tombola hold Peter Mársá regénye, szóval, hogy még maradjunk a könnyebbel sem science fiction, az is egy ilyen nagyon erős, a könyv volt annak idején, és mindegyiket elvitte a főszerepet, aztán valahogy lecsúszott ebbe a... És most már Bulgáriába és Romániába forgatja. <gül> igen. Szegény, az ilyen, ilyen menünk kinéző öregember, gonosz figura lett belőle. Azzal a gyerek, gyerekfilmekben is, igen. Vannak hát hozzában ilyen gyerekfilmek. 3D-ben. Az az utolsó fázis. Igen. Hát meg utána még jöhetnek a reklámok esetleg Ázsiában. Vagy nálunk, mint Piers Brosnan, és mindenhol látom. Spá uh, igen. igen. De legalább drága. A spáj, csak -tere csak -tere pont, nem olcsott. Pont most egy ilyen egy hónapja voltam Ukrajnában, és ott meg teátreklámoz Piers Brosnan. Piers Brosnan, a Európa legalább. támogatója. Köszönjük neki. Akkor ő, szeretnétek még valamit a Clark for témakörben? Vagy ugorjunk egy kicsit a metropolitzra. Szerintem egy nagy városba, így van. Jó. Good morning, Cyboys and Cybergirls. I am happy to announce that we have a Star-Crossed winner in today's Heartbreak Sweepstakes. Android number 57821, otherwise known as Cindy Mayweather, has fallen desperately in love with a human named Anthony Greendown. And do you know the rules? She is now scheduled for immediate disassembly. Bounty hunters, you can find her in the Neon Valley Street District on the fourth floor at the Leopard Plaza Apartment Complex. The droid control marshals are full of fun rules today. No phasers, only chainsaws and electrodaggers! Remember, only card-carrying hunters can join our case today. And as usual, there will be no reward until her cyber soul is turned into the Star Commission. Happy hunting! és, néz, és nézem, hogy, hogy a Cserben milyen kérdések merülnek fel, és például megkérdőjelezik ezt a 80 száj cigi per nap dolgot. És itt mit -e? Én úgy ez tudom, ez... hogy tüdőregben volt meg Burgess. Tehát rossz példának ott van. Ez négy doboz cigi egyébként barátok, között, és végül is belefér. Vég igen, lehet, hogy csak letette egy gépet. Tehát 70 évet mondtál? Hát nem emlékszem pontosan, de, de tehát ehhez képest nem fiatalon. Igen, egész jó volt. Egyébként, hogyha az ember elmegy mondjuk építőipar, ott is vannak még ilyen mesteremberek, akik tényleg ilyen egyikről gyújtom a másikat, mert egy, egy gyufám van egy napra. <gül> tényleg, ha így számoljuk, hogy az négy dobozszig annyira már nem is ír rá, és mondjuk baromi egészségtelen, de hát. Ez ő, van, a logisztikai probléma reggel, hogy indulsz el. Igen, igen. Hát de lehet, hogy így vissza, akart vissza érve leszokni, érve. igen, viszont egy nagyvárosban nem élik ennyit dohányozni. Vissza. Így van, szóval zenét itt beválasztott, ez nyilván nem a filmnek az szeretete ez nem, ez a, ez a, az a manga, vagy az anime változatnak, a filmzenének az egyik ilyen hosszabb témája, című. Is ez a szenvedés. Az előtte az meg a Geneva volt, igen. És ez egy néma film egyébként a Metropolis 1927-ből. És én nem is tudom, hogy teljesen véletlenszerűen találtam valahol az interneten egy az Arte nevű német vagy osztrák nem is tudom. Talán francia, igen? Nem, német vagy osztrák, majd most csak a mindjárt kiegészítenek. Szóval a TV Társaság felújította, és találtak még valami 40 akárhány perc új részt ebbe a, ebbe a filmbe, és végignéztem. És ez egy szenzációs jó film. Tehát ahhoz képest, hogy 1927-ben készült, gyakorlatilag minden benne van, ami egy filmbe kell, hogy legyen. Tehát a, az android nő, meg a konkrét autós üldözések vannak benne, lézerpisztolya, lövés és... Be fogom dobni közben a P betűs szót, hogy ez totálisan postmodern, hogy fogalma sincs, hogy melyik verzióját nézed éppen, és a hány perces vágást, és az, amit, amiről tavaly beszéltek, hogy tegyék egy a kópiát, abból már van-e benne valami, vagy nem. Aha. És a, ugye a néma film természetéből adódóan az is fontos, hogy milyen zene van alatta, és az arte változat, ez ilyen szép, nagyzenekarral nagyon szuper módon alárakta azt is. Szóval aki így érdekli, hogy, hogy hol állt a film, a science fiction film a 20-as években, nézze meg, és meg fog lepődni hogy mennyire releváns most, most is. A még érdekes egyébként, hogy Ugye visszautalon kezdtük a Flash Gordonnal, meg a lézerpisztolyal, meg az Art és itt is a Metropolisban, ugye a városnak, meg a bútoroknak, meg mindenek, ez az Art deco design, ez nagyon jó, belepasszol. Art deco egyébként van nekem hozzá, még egy, <laughs> az pedig képregény. A Vortex adta ki a 80-as években, aztán azóta meg is szűntek. Uh, Dimoternek és Highlandes képregény, képregényt, az volt című, Mister X, uh -huh. ez egy ilyen nagyon uh, nagyon-nagyon geometrikus városban játszom, nagyon art deco, rémálom, visszatér az alkotó a városba, rájön, hogy minden, amit ő valaha csinált, az, az szétesett. A társadalom nem úgy működik, ahogy ő megprogramozta volna azt a várost, hogy kell neki, és ilyen rejtekajtókon, meg, meg kis lyukkon, minden ilyesmiken át közlekedik, és próbál helyreütni úgy a társadalom, mint az ő saját városát, Mindeközben perceket alszik, csupán, és egyre nagyobbak a szemei benne, és én nagyon riasztom mondani, hogy csúszik szét az egész. Ha. Egyébként tényleg az egész Metropolis témában az az érdekes, hogy mennyire kihatott egy mindenféle zenére, filmekre, az az egy film. És egyébként a Fritz Langnak vannak más jó filmje is, még így a német korszakában csinált ezt a Dr. Mabiusnak. nak a három részét gyakorlatilag, és azt is érdemes begyűjteni és megnézni, teljesen lökött ilyen triller, az, az őrült professzorral. Van benne vicces magyar figura is, tehát itt is megvan a vonatkozás és ennek a kapcsán találtam, míg a 80-as évek biztos emlékeztek a propaganda nevizenek arra, ugye az Ádám nem emlékszik, mert nagyon fiatal kicsóvája és a években. de a hallgatók közül talán emlékeznek ugyananná az ZTT kiadónál voltak, mint az Art of Noise meg a Frankie Ghost to Hollywood igen, ezek sem nevek. a 80-as években. ugye ott is az énekesnő az német és inspirálta őket ez a Dr. Mabius és akkor abból benyújt van egy, van egy kis, persze, persze, egy kicsit leállítom ezt a Vidjázott 80-as évek. Nagyon 80-as évek lesz, de nem lesz hosszú. <síns> <síns> Why does it hurt when my heart misses the beat? Igen, ez ilyen csodálatos? Igen, ha lehetne idő utazni, akkor biztosan nem akarnék a 80-as évekbe visszamenni. De ami még érdekes, Metropolis és Flash Gordon hogy, hogy a Quinn-nek kezdtük. Igen, igen, a Queen csinálta. Így van, és biztos, hogy emlékeztek Leszol kívül konzerné. az Ádámot, aki túl fiatal, hogy a, <gül> a Rédió Gaga a, videóklipje a Queennek, azt még néztük annól az MTV-n. Az együttes ismerős tipként. Annó nem, nem néztük az MTV-n. De együttes De És közben egy bajszom is simogatom. Szóval az ő videóklipükben is rengeteg jelenet van a Metropolis-ból, és akkor el is emlékezzünk meg. Ez már az Pam, to the System, Billy Volt az, az előző. 80-as években is, itt 90-esekben. Billy Aydoltól egyébként ez a Cyberpunk-a, melyet mégis vádolták a mozgalmnak a hívei. Hogy hogy nem igazi. Nem, hogy egy fake, fake cyber. Ez megölte az egészet, itt, itt pontot tett rá. De hát direkt nem, implantokat rakatott az arcába, hogy robot legyen. Nem ellenkultúra, póz, az egész menjen is a munis <laughs> a pedig egy szép dolog történik. 90-es évekig is szerettem a cipit, jöttem rá. Elkezdődik mondjuk a 93-as évekig a ilyen nagyon-nagyon alap. Nem is tudom, nem, nem annyira negatív, hanem nagyon vicces jövő kép, és akkor véget ér mondjuk az évtized a, a matrix ami meg rádöbbent rám, hogy ezzel a jövővel lett foglalkozni, és akár tudomány akkor döbbent rá, hogy van Science fiction például. Arról ugye elkezdtek reagálni, mert ilyen elméletek vannak mögötte, nem csak azt színlik egymást. Hm. És, és a másik perc, és tifit, azt a azt szeretnék magyarok is, meg a, a Cyberpunk-ot nagyon azt figyeltem. Hát tavaly vagy tavaly előtt valamikor egy, egy, egy Cyberpunk novella füzér nyerte Magaroldas díjat, nyilván volt is belőle anyázás, de azért akinek a szemelni került Cseperegi Tamásnak, szintetikus álomszímű regények, amivel egy ilyen árnyék Budapesten mennek a hősök, és egy nagyon, nagyon furcsa, bezárkózó Kínai kommunával, elzárkózó országgal rendelkező Budapestet tett... Szeretném olvasni ezt, nézzem mindenképpen ebbe a bele. Egyébként most jön az az időszak, amikor ezek a hordható, még ugye nem implantál, de hordható technik az igazán el fog terjedni én azt olvastam. Szóval lehet, hogy bejön az igazi Cyberpunk-kor. most a P3 meg az hát ilyenek. Hát hogy nem, de ugye most is van ez a karkötő, ami figyeli az alvás ritmusod, meg igen, a hogy hány népést kerti, futás. Népés mert, tém, egy, egy apró lépés van ettől, hogy kicsit beért kerüljön az a csípő. Kis lépés az embernek. Megy uh -huh. magnó az orba. De a szalagos tésztek Itt akarsz még? A világ összes tudása plusz a térkép halál pontosan GPS-szel. GPS, igen, a GPS nem. az agyban. Örökké a teljes fegyver az enyémet. És képzeljétek el, csak direkt elérés len az agyatból a Wikipédiára. Folyton mindent rosszul mondanának. Igen, igen, de szerkesztett élőben. Igen. Hát igen, további súrunk akkor itt az orbitálnak a Szerb Batru cími Trekéről, ami itt háttérbe szólt, ami egyébként a Johnny e. a szám Trekéről van, és átugrunk egy kicsit Európába. Engedjétek ki az oxigént a világgyűrbe, és az égés megszűnik. Itt titán, itt titán, engedjétek ki az oxigént a világgyűrbe, és az égés megszűnik. Sorba ür Ürdöngölős műszáll fürdőköbben, izófűtőszálas tűz hely röbbben, villanykörre sebességű invers görve, minden körzet hanger morze, ingyerbőrze, a plastik elosztoszfér, a hiper körbe. a téridő kontinum is megvan törve, fluxus kondenzátor, luxgávok el luxus kompenzáló, konzerzátor, szuper megálló, Hubertus, generátor, plazmagenerátor Hanszolóhoz hasonlóz Hangszóró Random hangsor rangsorba. Megértem az ufo már pár szóból Orion képcső Havert dimenzió lépcső mérhetően konvergáló értékszélső Iyon gyorsítású, Nem kell jogsítlásunk Az úr a zseblámpásunk Ennél még az űrbe is jobb sírtásunk Sírtás, És az ég is Itt kitál. Itt kitál. Engedjétek ki az oxigént a világy űrbe és az is megszűnt! Na mi van veled ember? Vedd be, neked itt van kender Menne bele, az űrhajóba hal lenne benne Pipa, az űrlányok aki síztizik K, bő a piga Az űrből jövő nem vagyok Pirsz Az a fajta fejvadász a neve aki bírsz Mondjuk nézsz, p i -E x Itt is Csík Twix, is it bitch, hi hi, cc, kicsi, nincs gics, mini, grinch, sic, mici, mir, fizz, tibi, dick, nincs, tíz, cít, nyíl, ribi, ez nem hő, álló, ezüst is, nem B.O.B. a krón, porszívó, csak ez is szép, szét, szó, so, szó, so, szét, szó, so, dance, mint a csillogó, égból, éjjó, a fingom, kékfény volt. Table, ez a zürké ró sugérbolyos műpé low low key az alufóliát a kurcsi cool logo gumilóról rúgom le a buzipópót csipogóval csipegettek tuti csiklót, amik te szilikonos űccickókat vikszolsz hívd az űrpiktó legyen a külcsíkos csicsolírra csüccsörít a csütört a kicsík polietilén, perdi vigyázz a polisz, betapod egy polipós ekit. varázslatos a high az űr low-hátárul, sexy laser, zen blazer, kitágul a kosmos a plátványától, kosmos Látványától itt a filozófia, jön a filozófia, Rigvéd a gyertek, egy vagyok, szia, Terma rá is kromoszféra, rákérintő mintás, bakterítő, Androméd a köldökű, azt titkos hidroszféra, hidd kapitány szép van, Pix kapitányű barom, hikfopszipszop szép ma, vadromatika, vadrom forogjatok elopszidok, ürábutszítok. Volt hüha, amikor királytta az üredőt, az Reaktor kettő és reaktor 3. tájomodosítás. Jelentkeztem a tábornok. Gondoltam, hogy a számítógépben van. Jupiter bis Wir passen auf Bei Tag und bei Nacht Wir sind die Mannschaft der Orion Acht. Orion, Orion Ez már az Orion-ürrha, jó? És rögtön előtte volt a PX. PX és Pástya Ertás, aki utasításokat adott éppen. Pirx az viszont a Magyar Science sorozat. ez mindenki ilyenkor gyermekilelke felújon és felidézi a kávéfőzőt és a matchboxot. Uh, Kivéve ugye... Ádám, aki túl fiatal. <gül> <gül> Biztos volt kávéfőző és matchboxa. Mind a kettős, kávéfűző most is van, és itt szerintem, ez a könyv egyébként jobb volt. Igen, ezt akartam mondani, hogy a Stenis Leblem novella fűzére, az a Pirx a kalandjai, ezt ki is adták magyarul az összes Pirx novellát, és hogy aki csak a filmeket látta, azt hiszi, hogy ez egy ilyen kis könnyed munkakatogás katogás valójában, ahogy Cseperedik Pirx és űrkadétból lassan megfáradt ö, öreg űrtengeri medve lesz, egyre magányos Igen, igen, az mindig hát nincs Hát, a Sztár Galaktikában is így volt. Egyetlen. Igen. Na, ez is kell egy ilyen remake, nem? Igen. Dark Pirc. PX Reimagining és az így jó lesz. Hát, azt tudni kell, hogy, hogy most körbenéztem a Youtube-on, mert volt... Olvastam arról, hogy van egy ilyen 20 perces film, a Pirks kulisszatitkaiban enged bepillantást, és megkértem ezt megtalálni a Ahelyett, hogy találtam egy lengyel Pirx filmet, ami ilyen nagy film, és az viszont a, a Test című vagy nem tudom pontosan ez a cím, az a lények, hogy Androidokat tesztel egy nagy vállalat, és a pirks felkérik, hogy akkor most éles helyzetben Androidok, meg emberek a legénysége, és majd derítsek hogy együtt lehet ezekkel működni. Nem spójdrazzon tovább, azt a sztorita. ahogy belekukantottam a filmbe, abszolút fogyasztható, és Lengyelül van, vagy? Igen, angol felirattal. That teljesen a autentikus. Igen, igen, igen, igen. De tehát mindenkinek ajánlom egyébként a, a könyvet elolvasásra, mert uh, szívszorító és a a férfi érésének a keserűsége, a így engem is megérinthetett. Úgyhogy kimaradok belőle egyébként. igen. Á, ott még nem merült fiatal. Egy, a fiatal. Viszont a filmet is sem kell azért annyira lehúzni. Egyrészt hogy mostanában, tehát pár éve ugye felfuttatták, kiadták DVD vagy kiadták DVD-n, de annak idején az a Blue Box technico, ez ilyen forradalmi volt, csak hát csak főzővel tudták megvalósítani, és, és próbálkoztak akkor más science fiction filmekkel is. Ez volt egy ilyen nekifutás a magyar science fiction filmeknek, a például a halhatatlanság halálát is, ugyanez a Blue Box technico ezek verzióval, az lebernyegek meg magas csizmek, magas sarkú glamour rock. már már akkor is, akkor is uh, kicsit melege véghallatról jöttek rannak. No igen, azok a szoros, szoros szorulós, feszülős, csillogós de érdekes módon, hogy még a 80-es években sem csillogott az embereknek a férfi főszereplőknek az arca hát ez így és, és akkor ne, ne felejtsük el az Orion űrhajót sem ugye a német vonulatot igen, igen, igen viszont a német vonulathoz most hozzácsatolnék egy francia feldolgozást ugyanerre a témára, mert nem bírtam kihagyni Five, four, tehát ez még mindig az Orion témakör és újra kilógik és újra kiholik, igen. Hát Csak tudom. itt most franciásra, hanem kicsit, kicsit más hangzása. Öriőn. Szóval szerintem számomra az egyik első mém, ami beépült vadában tehát azokat énekeltük, és különböző kis rigmusokat faragtunk a Tamarára, aki nem volt annyira szimpatikus női szereplője, mert ezek másképp láttam, és furcsa volt, hogy ezt engedték nézni. Az igazán hogy, együtt, hogy a a... Csak csehek megtudták meg ezt egész 80-as 80 évek, 70-es évek science fiction filmét úgy, hogy ne legyen nagyon gáz. Például a, És akkor rögtön lengyel fogok mondani, csak én nagyon igazam, A Sex Mission volt tökéletesen nézhető film ma Igen. is remekülmük, de látszik, hogy hol nincsen rá pénz, sehol amúgy. Hát a szex van benne, és ezzel mindent el lehet adni. Egyébként én, ö, hoztam még egy témát, hogyha lesz rá időpont, a magyar science fiction filmek témája, és már itt mondtam többieknek, hogy én találtam egy jó magyar science fiction filmek most a yes. megnézhető. Rövid film. De most nem az mondja, és nem. maradnak a hallgatók. Az nem szedjük szint a kindertonyát. Most rádióba. Kicsit, kicsit most ö, elmegyünk játszani. Addig hallgassatok tovább sonne un éclair fulgurant tout est fini un demi-siècle triomphant un accueil délirant dans leur vieux modato amit dobbd a kontroller. A, Game a De apa, nem játszom zenélek. Oké, okay, oké, okay. akkor ez egy chiptune? Ez egy és sőt, ez maga a igazából. Abszolút. Ássuk elő a 80-as évek konzolyait, ássuk elő a 80 zenét, évek zenéit, és csináljuk az egészet egyébként tök modern módon, új programokkal, teljesen új, frissen kijöntött szoftverekkel, amiket korábban nem léteztek. Hát megvan ez a beépítős történet, hogy, hogy Gameboy dobozba raknak bele egy... egy Okos telefont, és akkor ez nagyon jól néz ki, amikor előkaphad a tömegközlekedésen. Én egy ilyen kazettásot láttam, az Kazettás egy is van és rettenetés jól néz ki. A kazettám a mobiltelefon volt, vagy a kazettám a game Nem, ez egy iphone, iPhone volt, igen. És akkor úgy néz ki, mint egy ilyen jó kis old school basf kazetta. Bafs. Ugye, ezért a hamisítványváltat a bavs. De, de nem, nem az az extra basas, vagy hogy mondjam? Igen, volt Ferrochrome 2, meg mit tudom én... De igazából az olyan magnó is kelt, ami van nem volt itt van. De egyébként erre a nosztalgiára visszautalva, van egy könyv is, amit... Igen, igen, igen, Arról akartam egyébként beszélni a Ready Player One című könyvről, amit nem jut a szerződő, de mondjad már, kérlek. Round two, fight. Majd visszatérünk rá, amikor eszünkbe így. Na mindegy, jövőre lesz belőle aztán a magyar verzió, és aztán készül a film is. És az is teljesen erre a 80-as évek nosztalgiára épül rá. Zseniálisan jó hozzá... Ernest Klein, Ernest Klein, ez az. Tehát hozza hoz az egyébként mondjuk kacsis csoki gyárban megismert mechanikát, a gazdag idős ember meghal és a legnagyobb kiskirályfira hagyja a vagyonát. Csak a kis nem egy csoki gyárban kell garázzákodni, nem a sárkányt kell legyőzni, hanem videójátékok tömkelegén kell átrelni munkat. Be, bele kell egy ilyen MMO játék, ugye? MMO játék a tucatjaiba. Így van. És, és nem csak játékokban, ez a legpofátlanabb benne. Iszonyatalan élveztem, de te látni az, hogy manipulatív az egész, hanem behozza a 80-as évek zenéjét, a 80-as évek kultúráját, és, és bemeséli ezt az olvasónak a regény, hogy azok az emberek, akik meg akarják nyerni ezt a hatalmas egy játékcéget, azok, azok átköltöznek nem gondolatiságúban 80 években. a 80-as évekbe. És ebbe értéket látnak. Ugye fontos kiemelni például a 80-as évek ilyen Beastmaster, meg hasonló ilyen fantasy filmjeit jó ja, kis alacsony költségvetésű fentezi filmek vannak benne, a zenére nagyon rányomul. Van ilyen playlist is a Ernest Cline-nak érdemes. hangulat egy érdemes hangulatfestőnek a könyvolvasás közül belehallgatni. Igen, 2000-50 vitatkoznak arról ilyen 10 éves gyerekek, hogy mi, miért volt zseniális film a Lady Hawk. Tehát ha, ha, ha igazi, nagy, durva, szépen felépített hazugságot szeretnétek, akkor ez a regény az a a tökéletes, a tökéletes, igen. És ugye ott, ott vannak a gyerekeim, akiknek tényleg ez már csak egy ilyen távoli dolog. És megnézzük ezeket a videójátékokat, ugye, amiben könyvei is ott szerepel, és számukra élvezhetetlen nekünk, meg ugye. Ura. Akkor kezdje a világot. De azért most, hogyha le, leülnél egy gyúszt hasonló, hogy nem biztos, hogy te is jelveznél. Ne, én egyébként kipróbáltam. Itt, el, az az, az emulátor kultúra az erről szól, hogy az ember kedvet kapja a játékokhoz, és akkor elkezd mondjuk uh, letorrendezni ilyen Hatalmas gyűjteményeket. Konkrétan több meg vannak osztva a, a, az emulátornak az oldalán több legálisan a dolgok. Igen, igen, vannak legális uh, túlvások, kb. Kb. igen Körülbelül olyan 40-50 ezer ilyen arcade Igen, és elkezded játszani, és rájössz, hogy, hogy ez, már, ez már nem, nem fun. Hozzátenni, hogy én végigjátszottam a fájnál a fájtok négyszer egy után. Na jó, de, de így mm. ilyen virtuálisan ilyen több point t bele, nem? Hát, Tehát nem, nem a default három élettel. Persze, nem. persze, persze, azért annál több ez az, az, amit nem tudtam régen megcsinálni gyerekfalomban. Viszont a ha már gyerekkor, akkor a Dark Dragon 2-t azt végigjátszottuk egyszer a komázi játékterembel. Uh -huh. Úgyhogy beledobtunk körülbelül 200 forintot legalább 20-asokba, uh -huh. és amikor végigvittük és megnyertük, visszaattam. Király. Egyébként a az is. pont kijött ilyen Xbox-os változatban is, tehát ilyen nem Ri hanem csak ilyen emulátoros megoldása, és a fiam is végigjátszotta, úgyhogy van ami örök, például a Double Dragon az örök. A Double Dragon egyébként hozzá teszem, hogy ez a második változat, vagy a második rész volt a legjobb, mert aztán négy jött kiderül, és egyre rosszabb lett. Viszont borzalmasan rosszul hangzom, viszont tovább lépünk egy kicsit vissza a 60-as években, a itt felek. 70-es? 70-es lesz 70 az években. végefele. Persze, 70-es végefele. Azt is megmondom, hogy miért a 70-es évek végefele, mert akkor jött ki a, a Star Wars, és igen, meg is mozdult az űrhajunkra, és ez, erről fogunk most egy kicsit beszélni. Nem a Star csak ez lesz a felvezetés. egészen a Holding mentünk csak. Igen. De az az érdekes, amikor a 70-es évek második felében ugye kijött a Star Wars és akkor minden filmgyártó science fiction filmet akar csinálni, űr, operát, mert abban van a pénz, meg a figurák, meg a kártyák. Akkor az ilyen meglévő franchise-ok, -ok, mint a James Bond sorozat azt is kicsit így átkonfigurálták ilyen science fiction irányba. És a Moonraker ugye 77-ben jött ki, az jó példa erre megnézitek a poszterjét például, akkor a teljesen az jön, hogy ez egy science fiction film. Roger Moore ugye ott feszít a, a, a Skaffanderbe és a, a Reagan is megjelenik a kezében. Ha bár nem az az art deco style, kicsit így a 70-es évek felé modernizált változat. És egyébként van benne minden, ami egy science fiction filmbe kell, tehát van űrharc, űrhajóból lőnek egymásra, akkor egy idő múlva megjelennek a Space Marinok, hogy rendet rakjanak. És egyébként is vannak ilyen kikacsintások, így a Skiffi irányába például van ilyen jelenetben, ahol a tudós bemegy egy ilyen e, laboratóriumba, és akkor be kell nyomni ilyen számkódot, hogy kinyíljön az ajtó, és vannak ilyen hangja, van ami a harmadik típusú találkozásoknak a, az a jel, hogy Az, az I És e, ettől függetlenül ez nem egy igazi science fiction film, szóval ez egy ilyen kakuktojás. Ez, ez, egy egy, bond film. ez egy Bond film. Van benne a vicces nevű csaj, ebben a részben éppen a Holly Good Head és nevet. És van benne a gonosz Hugo Drax nevű Drax. De mint minden James Bond filmet ezt is érdemes megnézni. És azt javaslom, hogy legyen Attilósban egyszer James Bond nap is. Továbbítjuk, továbbítjuk a dolgot mindenképpen. A másnap, akkor lesz egy sample, temple, a James Bond Special. Egyébként a filmben, a, a, amitől félni kell, az egy biológiai csapás, tehát ilyen vírusokat akar juttatni ez a Hugo a földre, Kiválasztén ilyen árja i -i -i jó példányokat a, a fajból, akit elvisz a hold bázisra, és akkor meg akarja semmisíteni a föld lakosságát, hogy újra kezdje. Nagyon, nagyon komoly és szigorú téma. Eléggé elég túl dobta azért ezt az egész dolgot, tehát ezt épített rendes kis Föld alatti bázis, de visszahúzza magát, ráhúzza az ajtót. Igen, igen, hát csak Nem, kellett, nem kell izmozni Ki kellett menni az űrbe, nincs mese. 70-es évek, space, space opera. Akkor még hallgassunk egy kicsit ezt a space operát, és akkor még egy téven lesz mára. Aztán egy 10 perc múl lesz körülbelül vége most a mi blokkunknak. Úgyhogy hallgassátok tovább. Aki nagyon izgulna, utána lesz ugye ez a... Most lesz igen, ha jól tudom, akkor egy fél óra múlva az eredmény az eredményhirdetés, úgyhogy mindenkinek remegjen a lába. Így egy egészségeset. Ez továbbra is a Tilos Rádió, 9.3 FM, szempöltem a 3-os special, a Skiffy napon. Remélj, egész nap minket hallgattatok, és reméljük, hogy ez így is folytatódik, egészen évféli, ahol majd egy új nap kezdődik, mert nem lesz Skiffy nap, de továbbra is Tilos nap lesz. De az már a jövő. Az már a jövő, igen. Még vannak tudományos fantáziáim arról, hogy mit történnek majd holnap, Ö, akkor most hallgassuk meg kicsit ezt a zenét, és akkor a következik én még Ténettel. És ez pedig egy filmzené, egy magyar filmzené, a film címe pedig a Meteo. Vissza a 80-as években, de legalábbis a legvégére, mert ez egy 89-es film, és többen azt állítják, hogy cyber, space filmnek tekinthető, klasszikus, és egyben kultikus magyar művészfilm, szerintem remek filmzenével. Nagyon jó a zene, szerintem is végigválva. És, és, és szerintem Eppel is csodálatos játékával ugye az alapsztoriban egy, egy angyol jártatlanságú figura Eker vagy felhőcske, a meteorológus megpróbálja kidolgozni a tökéletes szisztémát, amit novi lovival lehet nyerni tehát ez szerverteremben, gépen dolgozik mert én nem vagyok informatikus, ezért nem tudtam megállapítani a film alapján, de számtalan szerepel a képernyő és a kótsor a, a film során de maga a környezet is eléggé futurisztikus, egy lepukkant Budapestről van szó. Eljesen futurisztikus. Tehát napjainkban játszódik. <gül> <gül> nem Budapest no. most nagyon szép. Hát ennél a Budapest holnap. Igen. Ezt így kellene képzelni, és sajnos teljesen reális. Lássak Ez nem én voltam, ez a Budapest volt. És... Uh, mindenféle katakombákban, Vigalmi negyed, a csarnokban a KGST piac, Menekültek, Gyár negyed, tehát igazából tényleg megvan minden science fiction kellék, és, és maga a film is remek. Ennek kapcsán elkezdtem azon gondolkodni, hogy milyen magyar science fiction filmek vannak még, és miért van az, hogy, hogy nem nagyon vannak. Tehát oké, okay, hogy sok pénz kell ahhoz, hogy egy űrhajó jól nézzen ki az űrben, de vagy egy, vagy egy csísző uh -huh, alá. Az de azért, azért egy elég... nagyon jó rétrész szakember egyébként. Hát, a mennyiségű vas. Tehát, az meg lehet beszélni, de a legjobb. Tehát, van egy-két olyan jó science fiction film, ami ö, nem kell sok pénz. Például az Őslakó, vagy a Man from Earth, ami Jerome Bixby novellából készült, és egy ilyen hamarad darab pár szereplővel, aki nem lett, az feltétlenül nézze meg. Néhány szereplő, egy darab helyszín, és egy a legjobb science fiction filmek egyike. Tehát igazából nem kell pénz ahhoz, hogy jó science fiction csináljunk. Jó történet kell hozzá. Igen, jó történet, és, és akkor rá is kezdtem egy körben érzegetni, belegondolni, hogy mi azok, mik azok a filmek, amik science fiction-szerűek, és akkor felmerült a, az egy, ami nemrég jött ki a Spervotol, de nem sikerült túlságosan jól, szerintem. E, aztán e, Amikkel rövid filmekben viszont egészen jók vagyunk, és a, volt egy olyan film, 639 ban ami díjakat is be, be sepert, és megtalálható a YouTube-on. Szerintem az már egy jó Science Fiction-nek nevezhető, és egy sokkal kategoriusabb, klasszikusabb Science Fiction, ez pedig a, a címét felírtam, amely most néztem meg, ez az előbb-utóbb, és a rendező Modern István. szinte egy 11 perces kis darab, egy pincében játszódik, egy náci tiszt és egy zsidó fogoly között, és időutazás a lényeg. Két szereplő, egy darab pince, néhány kellék, és tökéletesen kidolgozott, brilliáns darab mindenkinek szín megkereső, vagy segítünk linkben. Az egyen azért legyünk kicsit igazságosabbak szerintem, mert az, hogy a történetnek nem feltétlenül van mondjuk teteje, abban teljesen igazodva, majd nem tudtam, hogy hová tart a film. Viszont ezt a, a lepukkant, nagyon semmilyen Budapestet, amit így, így nagyon szeretnek a magyar science fiction szerzők ábrezolni, azt tökéletesen hozzá ez is. Nem tudok hirtelen olyan regényt mondani, vagy olyan magyar SF művet, amiben Budapest mondjuk jobban néz ki, mint, mint az írásának pillanatában. Mindegyik így lefelé szépen omlik, Ádám, szinted, miért lehet ez? <laughs> Könyörgöm, írni egy működő budvest, ez teljesen ingyen van. Maximum kevesen hiszik el. Pedig az igazi fiction lenne. Egyébként könyves kapcsolatban van az egynek, mivel nem megint előkerül, írt az, az emberiség egy perc színű kis történetét, amely volt egy olyan könyvről szól, Amely, amely nem létezik valójában. Tehát ez nem egyébként megijátszotta egy egész kötetben, a képzett nagyságság kötetben, hogy kitalált könyvekhez előszókat, olyan könyvekhez, amelyek nem léteznek, de ezekre az előszókkal életre hívt őket, szerintem zseniális. És ez, ez a könyv is ilyen, az egy pedig ebből próbált valamit kihozni. lett kellék, színészek, jó, csak a történet az nem. Aha. Hát körülbelül egyébként ennyi férfia még így már a hozzánk. Most így met, met, hogy így. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok, és gondoltam, hogy ráadom a kis szignálatokat is, hogy az is egyértelmű legyen. Ugye a hármas könyvelés volt a mai vendégünk. Így van, és aki akit érdekelnek ezek a beszélgetések, és nem, nem csak a meleg műsort hiányolja ma, az jöjjön el a hármas oldalra, és heti rendszerességgel ugyanilyen minőségi kontentet gyártunk, csak nincs ez a nagyon jó zenek. Köszönjük szépen akkor be is játszom ezt a kis tudtok, és utána szerintem lesz egy, egy bónusznak egy Godzilla téma. Amíg mi kivonulunk. A kivonulós Godzilla téma. És akkor még előtte köszönjünk el. Sziaszt sziasztok! Hármas könyvelés. Irodalmi podcast péntekente.